Привіт, Германе. Вибач, що так довго не писала. По-перше, і новин маю не надто багато. По-друге, сумніваюсь, чи тобі справді будуть цікаві мої новини. Але ось пишу, аби розповісти тобі одну давню історію. Не пам'ятаю, чому, але не розповіла я її ще тоді. Історія ця про Пахматову. І оскільки ти був знайомий із небіщицею, сподіваюсь, для тебе цей випадок буде цікавий та пізнавальний. Пахмутову на вежу приніс мій старий, коли мені було три роки. Далі ми виростали разом. Я до пса швидко звикла. Життя у нас на вежі доволі одноманітне. Особливих розваг немає, тож я проводила з Пахмутовою весь вільний час. Ми разом спали, разом їли, разом гуляли. Рідко повертаючись до міста, ми завжди зупинялися на річці й довго плавали, запливаючи під міст і слухаючи, як над нами гуркочуть тяжкі вантажівки. Того дня було якось надзвичайно тихо й сонячно, літо добігало своєї середини. Дні були теплі й безкінечні. Ми прийшли на річку вже пополудні. Перед тим пахмутова півдня ганяла пагорбами довкола вежі, замучилась і тепер неохоче тяглася за мною до міста, важко дихаючи. Я зайшла у воду першу. Трималась ближче до берега, не маючи особливої охоти грибти проти течії. Пахмутова натомість кинулась вперед, запливаючи ще разу далі й тішачись свіжій холодній воді, течія зносила її вниз. Проте я не надто хвилювалась, оскільки сам знаєш, що наші пси плавають набагато краще за нас. Але тут було інакше вода відносила Пахмутову десь далі, до мосту, і там закрутило нею, мов гілкою. Загалом ріка в тому місці спокійна й тиха. Проте під мостом, там, де поглиблювали русло, трапляються водоверті. В одну із них Пахмутова й потрапила. Я злякалась і відразу кинулась до неї. І чим ближче підпливало, тим чіткіше розуміло, що навряд чи мені стане сил витягти пса на берег. Те, що я мене й понесла на глибоке. Туди, де ще видно було Пахмутову. Я швидко дісталася до неї і перелякано чупилася їй за шию. Вона сприйняла це, мабуть, як гру, і теж кинулась на мене. Обхоплюючи своїми лапами, я почала захлинатись. Ще якийсь час намагалась кричати, відігнати пса від себе, било руками по воді, проте це нічого не давало. Я зовсім вибилась із сил і почала втрачати свідомість від страху та образи. Як це так? – думала я. Я ж хотіла всього-навсього врятувати свою вівчарку. А ось виходить, що і її не врятувала. І сама зараз потону. І вже коли справді пішла на дно, Її вода зімкнулася наді мною синьо-зеленим світлом, Пахмутова зрозуміла, що я з нею не бавлюсь, і пірнула за мною слідом. Добре, що мені стало розуму хопитися за неї і вже не відпускати. Нас віднесло течею далеко вниз. Трапивши на мілки, ми вивалились на берег і довго-довго віддихувались, хапаючи дряжаки. Пахмутова, утім, швидко заспокоїлась і побігла винюхувати щось уздовж берега. А я сиділа на мокрому піску і думала, як дивно все виходить. Спочатку я намагалася врятувати її, потім вона врятувала мене. І тепер нас із нею поєднує щось важливе і серйозне, щось таке, про що ми ніколи нікому не будемо розповідати. Я – тому що просто побоюсь, а Пахматова – тому що вона – германа Вівчарка. Я думаю, що так воно все приблизно їй відбувається. Ми змушені рятувати тих, хто нам близький, не відчуваючи іноді, як змінюються обставини і як нас самих – Починають рятувати близькі нам люди. Мені здається, що саме так і має бути. І що саме наша близькість зумовлюється спільним переживанням, спільним життям і можливістю спільної смерті. Десь за всім цим і починається любов. Інша річ, що не всі з нас до неї доживають. Поміж тим, осінь стає все відчутнішою. Сонце вже не встигає пригрівати дерева та водойми. вечорами стає по-справжньому холодно. Я майже не виходжу з дому, сиджу на кухні й спостерігаю, як швидко і непомітно що вечір сутеніє. Лишається чекати, коли все знову стане на свої місця, коли нагріється повітря і вода у річці знову наповниться світлом, а прибережні пагорби будуть сліпити очі, відбиваючи ранкове проміння. Ну, з тим тебе і цілую.